yang dirahmati Allah uh, sekalian uh, bertemu kita pada malam ini dalam siri uh, kuliah bulanan uh, buku Riyadhus Salihin karangan uh, Imam An Nawawi rahimahullah dan tuan-tuan uh, dan puan malam ini uh, sambungan dalam bab yang uh, baru uh, bab yang ke Sembilan, tuan-tuan. Yeah? Bab yang ke-9, memerhatikan kebesaran Allah dan kehancuran dunia. Atau mungkin uh, mungkin tajuk bab tu boleh di apa? Boleh di boleh di apa? di, di Diperhatikan semula. Uh, wafanat, dalam bahasa Arab dia kata wafanat dunia. Mungkin Memerhatikan kebesaran Allah serta hakikat uh, dunia yang sementara, uh, uh, kejadian uh, kejadian hari kiamat yang menakutkan, serta mengingati mengingati uh, kekurangan diri dan uh, membaikinya untuk terus uh, atau hendak membaikinya supaya terus uh, istiqamah macam itulah ya agak tajuknya agak agak uh, panjang sedikit ya Tontonlah rakan-rakan boleh kita lihat seperti mana kebiasaan Imam Nawawi dalam buku Riyadhus Salihin uh, beliau ini uh, uh, kalau diperhatikan beliau uh, hanya membawa ayat-ayat al-Quran atau boleh kita dikatakan bila membawa uh, lebih banyak ayat al-Quran dan hanya sebuah hadis sahaja dalam bab yang ke-9 ini iaitu yang pertama firman Allah qul innama a'izuukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru sesungguhnya aku hendak Mengingatkan uh, kamu satu perkara sahaja iaitu supaya kamu menghadap Allah dalam keadaan berdua atau bersendirian kemudian kamu bertafakur ya warga berkata merenung tu boleh diganti kepada bertafakur ya lebih sesuai ya, insyaallah surah Sabah ayat 46 kemudian firman Allah inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liuli albab Aladin yang dikurung Allah Qi'aman, wakuguda, wala jenubihmu, tafakarun, diخلق السماوات والارض. Rabbana ma'halakta hāzabatila, subhanak. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, -langit dan bumi, ya, dalam penciptaan langit-langit dan bumi, itu banyak terjemahan yang lebih tepat. Ya sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit-langit uh, uh, dan bumi. Seraya mereka berkata, Wahai Tuhan kami. Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia maha suci engkau. Peliharalah kami daripada seksa api neraka. Kemudian firman Allah. Afada yang dhuruna ilal ibli kaifah khulikat. Wa ilal samai kaifah rufiat. Wa ilal jibali kaifah nusibat. Wa ilal ardi kaifah sutihat fadzakkar inama anta mudhakkar maka apakah mereka tidak melihat unta ya unta bagaimana di bagaimana ia diciptakan langit bagaimana ia ditinggikan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan e, serta bumi bagaimana ia dihamparkan maka berilah peringatan ke, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan surah al-ghasyiyah ayat 17 hingga 21 kemudian uh, firman Allah afalam yasiru fil ardi fayanduru maka apakah mereka tidak ber, berkelana di atas muka bumi sehingga mereka dapat uh, sehingga mereka dapat melihat yakni berfikir Surah Muhammad, ayat yang ke-10. Baik, kita lihat, perhatikan tuan-tuan dan perempuan, ayat-ayat yang kita baru bacakan tadi. Kesemuanya menjurus kepada anjuran agar Muslim bertafakur. ya, Ber Memerhatikan kebesaran Allah, mungkin kita boleh tukarkan tajuknya itu. Bertafakur ya, Bertafakur memikirkan kebesaran Allah Atau bertafakur Melihat kebesaran Allah Serta hakikat Dunia yang uh, Sementara Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Tuan-tuan dan perempuan Dalam buku beliau Miftah Darul Sa'adah Kunci uh, Kunci Uh, uh, uh, pintu kebahagiaan ya, kunci pintu kebahagiaan beliau mengatakan bahawa at fi makhlukatillah tuaddi ila ma'rifati jalalillah bertafakur melihat ciptaan-ciptaan Allah akan membuatkan seseorang itu mengenal pasti kebesaran Allah serta keagungan Allah di samping, membuatkan hamba itu menyedari bahawa uh, dunia ini sementara. Yang mana kesudahannya segala uh, makhluk Allah, termasuk manusia, akan kembali kepada Allah. Supaya setiap seorang itu mendapat balasan uh, sesuai dengan... Amalannya di dunia ini. Faman kanat hadi hihim macoh kata Ibn Kahiem barangsiapa inilah pembawaannya, yani dia seorang yang bertafakur, seorang yang memerhatikan keadaan uh, di sekeliling. Fatiman nafs nisshayu tuntutan hawa nafsunya akan dapat dikendurkan tuntutan hawa nafsu ke arah segala apa syahwat syahwat dunia akan dapat dikendurkan di samping dia akan dapat membersihkan uh, jiwanya uh, demikian kenyataan Ibnu Taimiyyah rahimahullah dia yang mana beliau telah uh, membahaskan tentang perkara ini tentang tentang soal bertafakur, melihat ciptaan-ciptaan Allah serta kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dan sejauh mana kaitan antara tafakur itu dengan tuntutan istiqamah. Tuntutan istiqamah supaya kita terus tegar di atas jalan Allah yang yang lurus. Beliau menjelaskan tajuk ini, perkara ini dalam kitab beliau yang kita sebutkan tadi, Miftah. Darul Sa'adah Kunci Pintu uh, Kebahagiaan Jadi kita Lihat tuan-tuan dan puan-puan Dalam bab yang in Bismillah ini Ma mannawi rahimahullah um, Pertama uh, Pertamanya membawakan Firman Allah Qul innama A'idhukum bi wahidah Sesungguhnya Aku mengiakkan Kamu akan Satu perkara Yang ini Dalam banyak Dalam banyak perkara-perkara Yang ya, Yang barangkali Boleh di di, diperkatakan uh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi-nya agar Mengingatkan umatnya akan satu perkara ya. Jadi yani kalau tak dapat nak disampaikan segala apa perkara yang perlu disampaikan, ingatkan tentang perkara ini ya. Yaitu supaya menghadap Allah dalam keadaan berdua atau bersendirian kemudian bertafakur yaani uh, me, me, menunjukkan hati itu ke, kepada Allah dalam keadaan uh, dengan orang lain ya dengan berkumpulan atau bersendirian setelah itu bertafakur ya bertafakur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas rasulnya agar baginda mengarahkan orang-orang kufar golongan yang kufur dengan risalah baginda yang menafikan uh, kenabian baginda dan yang mengatakan bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang gila maka Allah mengatakan kepada nabinya supaya mengarahkan mereka agar bangkit mengikhlaskan diri mereka untuk Allah jangan terpalit atau dibelenggu dengan uh, hawa nafsu atau perasaan asabiah lalu hendaklah mereka masing-masing bertanya diri mereka apakah pernah mereka melihat baginda Muhammad gila kerana mereka antaranya mengatakan baginda gila, seorang yang gila. Tapi diperintah di, mereka diperintahkan supaya menilai semula apa yang mereka katakan itu. Apakah benar mereka pernah melihat uh, Muhammad itu uh, gila, ya? Yeah? Atau pernahkah beliau uh, berdusta dalam mana-mana uh, peristiwa atau uh, perkara maka dinilai perkara-perkara ini agar seseorang itu akan dapat sampai kepada kesimpulan yang benar ya yeah? kesimpulan yang jelas yang tidak ada sebarang kesamaran seperti mana waktu uh, seperti mana keadaan matahari di waktu siang yang cerah yang mana realiti hakikatnya ialah bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul utusan Tuhan sekalian alam yang Allah datangkan untuk memberi peringatan serta ancaman akan azab Allah serta balasannya yang pedih buat mereka yang menolak message yang baginda sampaikan peringatan supaya bertafakur melihat jangan cepat Jangan cepat nak menolak. Jangan cepat nak membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Apatah lagi kalau keputusan yang dibuat itu salah. Maka, tuntutan supaya manusia bertafakur. Fikirkan semula. Dan barangkali buat kita pada hari ini, tetap sama kita disuruh supaya bertafakur. Disuruh supaya bermuhasabah. Ya bertafakur, melihat keadaan di sekeliling kita, melihat ciptaan-ciptaan uh, Allah, melihat uh, melihat tingkah laku VN-VN, uh, PN-PN perbuatan manusia, dan uh, sejauh mana kedudukan uh, kita? Adakah kita termasuk dalam kalangan mereka yang sedar dan faham jelas tentang? Apa tanggungjawab dan peranan yang perlu dilaksanakan di atas muka bumi ini? Atau kita, seperti mana keadaan majoriti orang yang terus lalai dan dibuai dengan kes kesibukan mereka dalam dunia, mengejar segala apa yang dikejar daripada hal-hal dunia akibat didorong oleh uh, nafsu, nafsu amarah, yang mengajak kepada hal-hal yang buruk dan sia-sia. Atau bagaimana? Ya, kita disuruh. Disuruh supaya bertafakur. Merenung dan berfikir tentang hakikat sebenar, realiti di sekeliling uh, kita semua. Kemudian adalah ayat yang kedua, tuan-tuan dan perempuan Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardu. Ikhtilaf al-lail wa an-nahar la ayatin la ayatin liuli al-albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mana poin dia yang berkait dengan topik kita iaitu perkataan Allah la ayatin liuli al-albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda, petunjuk-petunjuk. Jadi buat mereka yang yang memerhatikan, memerhatikan tanda-tanda tersebut e, kerana realitinya bukan semua orang e, memerhati, bukan semua orang bersawakur, bukan semua orang berfikir. Sekalipun mereka diberi akal, tetapi bukan semua orang menggunakan nikmat akal yang Allah beri itu lalu kesudahannya mereka tidak melihat tanda-tanda tersebut sedangkan tanda-tanda itu jelas terpampang di hadapan mata kepala mereka jadi Allah menyuruh supaya kita memerhati tanda-tanda uh, ini jadi dalam ayat dalam ayat ini Allah menyuruh supaya kita memerhatikan langit kerana ada tanda-tanda besar di sebalik penciptaan langit itu. Bagaimana diciptakan langit dengan ketinggiannya serta keluasannya. Di samping kita disuruh memerhatikan penciptaan uh, bumi. Bagaimana kedudukannya yang rendah berbanding langit yang tinggi tadi. Luasnya. Bumi itu, luasnya tanah permukaan bumi ini dengan segala apa yang ada di atas permukaan bumi. Dalam kedua-dua langit-langit dan bumi ini adanya tanda-tanda yang untuk diperhatikan. Diperhatikan kebesaran dan kehebatan. Di langit, kita memerhatikan Uh, bulan bintang yang bintang-bintang atau planet cakrawala yang yang yang bergerak dan beredar dan yang kekal setempat kita memerhatikan laut yang terluas terbentang ya kadang-kadang kalau kita lihat laut ini kadang-kadang sejauh mata memandang Be membuatkan mem yang sepatutnya mubakkan kita insaf atau akan kerderinya kita. Begitu juga dengan gunung ganang yang yang tinggi, yang besar, yang keras, yang kuat. Pokok-pokok segala macamnya, tumbuhan tanaman, buah-buahan, pelbagai jenis, haiwan. Ini semua banyaknya tanda-tanda yang dapat kita perhatikan di langit-langit dan dan bumi dengan segala macam makanan yang mengeluarkan pelbagai bentuk uh, bau memberi uh, rasa yang yang beraneka jenis semua ini ada tanda-tanda siang malam beredar ni peredaran siang malam itu waqtilafil lail wan Allah kata dan pertukaran Uh, malam uh, malam dan siang yang silih uh, berganti yang mana ada kalanya malam itu lebih panjang berbanding siang dan ada kalanya siang yang lebih panjang berbanding uh, malam maka ini semua ada tanda-tanda untuk manusia me me menyedari akan hakikat uh, di sebaliknya bahawasanya di sebalik semua ciptaan-ciptaan yang hebat dan luar biasa ini, Adanya penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan ciptaan-ciptaannya ini lagi-lagi dan bumi dengan segala apa yang ada di antaranya, ya, dengan tujuan dan dan sebah, ya, di mana kebesaran dan kehebatan ciptaan Allah ini semua tidaklah ia kecuali Menunjukkan akan kebesaran dan kehebatan penciptanya dan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah ini, ciptaan-ciptaan yang yang kita lihat ini, serta kehebatannya menunjukkan uh, keperkasaan penciptanya serta kebijaksanaan kerana kita lihat bagaimana ciptaan-ciptaan uh, ini semua dia saling Saling harmoni antara sesuatu yang kita kita tidak mendapati adanya kecelaruan atau pertembungan dalam ciptaan-ciptaan Allah ini sama ada di, di langit antara bintang-bintang dan sebagainya antara bulan dan matahari kita tak pernah melihat dia dia dia, dia berentak atau bergolak berlanggar tergelincir dan sebagainya demikian segala apa ciptaan di atas muka bumi ini. Uh, Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, kita tak pernah melihat dia dia dia lari daripada ketetapannya. Kita tidak, sebagai contoh kita tak pernah akan melihat sebuah pokok itu berjalan seperti manusia atau haiwan tak semena-mena dia boleh melakukan hal-hal yang yang pelik dan luar biasa. Sebaliknya semuanya jalan dalam keadaan dalam suasana harmoni saling melengkapi antara satu sama lain sebagai satu ciptaan yang yang yang luar biasa. Kerana itu dikatakan ya di di di akhir uh, uh, ayat yang kita baca tadi Ali Imran ayat 151, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiadalah engkau mencipta wahai Tuhan kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Tiadalah engkau menciptakan ini, yakni segala apa yang kita lihat di langit-langit dan bumi, dengan segala apa yang ada di atas muka bumi tiada apa yang di aliyah Allah ciptakan sia-sia. Sia-sia maknanya tak ada apa tujuan atau manfaat. Bahkan sebaliknya di sebalik setiap satu ciptaan Allah itu ada tujuan dan manfaatnya tinggal lagi sama ada uh, kita dapat memahaminya atau menyedarinya atau atau tidak tapi pastinya ada tujuan justru akhirnya mereka yang bertafakur ini sama ada mereka kesudahannya sampai ke ke ke natijah yang betul atau yang sebaliknya Maka mereka yang bertafakur dan mengambil manfaat serta aktibar daripada apa yang mereka lihat. Lalu mereka mengakui kebesaran Allah dan keagungan Allah. Sehingga mereka tunduk mengabdikan diri kepada Allah akan dibalas dengan kebaikan yang mereka kerjakan. Manakala mereka yang melihat semua ciptaan-ciptaan ini. Ini tuan-tuan. Adiq. Manusia sampai hari ni yang melihat segala apa ciptaan yang ada di sekeliling kita ni semua. Lalu kesudahan dia, dia kata ini semua berlaku dengan sedia sediakala. Subhanallah. Semua langit bumi ini dengan segala apa yang ada di atas muka bumi ni. Manusia boleh mengatakan bahawa dia berlaku dengan sedia sediakala. Atau ada yang macam-macam teori lah. Evolusi, uh, Big Bang, segala macam. Ada manusia yang yang pada hari ini membuat kesimpulan macam tu. Sedangkan ketika dikatakan kepada dia apakah sebuah kereta yang banyak di atas jalan raya tu. Jika dia mengatakan kereta ini wujud dengan sendiri atau wujud dengan dengan evolusi dan sebagainya. Semua semua mengatakan, semua sepakat mengatakan tak mungkin, itu mustahil. Sebuah kereta yang kecil dikatakan mustahil dia wujud dengan sendiri. Tetapi dunia seluas luasnya, langit setinggi tingginya, manusia sebahagian manusia mengatakan ia wujud dengan sendiri tanpa ada pencipta. Ini ini ini kenyataan orang yang berakal atau orang yang yang tidak berakal. Ya realitinya adalah kenyataan orang yang tidak berakal. Kerana itu tidak tidak tidak logik sama sekali. Mana akalnya? Sedangkan mereka ada mereka ada akal. Tinggal lagi mereka tidak menggunakan akal yang Allah kurniakan itu dengan dengan sepatutnya. Demikian dalam ayat yang berikutnya Allah kata Afala ilal ibili Tidakkan mereka melihat bagaimana unta diciptakan. Subhanallah. Ini Allah sebut unta dalam ayat ini. Ini surah Al-Ghasyah. Allah sebut unta. Ada apa dengan unta? Mungkin kita di... Di, di Malaysia di sini kurang barang kita mungkin tidak dapat menghargai uh, unta itu seperti mana sepatutnya kerana, kerana di negara kita ya yeah, uh, unta ni memang sangat jarang-jarang lah. berbeza dengan kalau di negara Padang Pasir uh, unta ni dikatakan bahtera kapal Padang Pasir sebab itulah kenderaan yang paling sesuai paling mujarab yang telah dikuru, digunakan oleh uh, penduduk di negara-negara Padang Pasir selama berkurun-kurun lamanya uh, digunakan hayu-hayu lain -hayu -hayu, apa kuda atau keldai dan sebagainya tapi unta dia memang uh, unik dan uh, dan istimewa jadi Allah katalah ayat ni tidak akan mereka melihat Bagaimana unta diciptakan Ini mengenangkan unta adalah Makhluk atau haiwan yang memang luar biasa Dengan sifat-sifat unik Yang ada padanya Tidak ada pada haiwan yang lain Untuk digunakan di padang pasir secara khasnya Maka unta dikatakan di, di, di haiwan yang sangat sangat tahan lasak. Iyalah, tuan-tuan maklum tentang bagaimana keadaan di padang pasir yang yang hmm. yang apa? Huh? yang kering kontang. Barangkali di waktu tengah hari panas terik. Dan kalau ya, uh, angin kalau waktu angin uh, angin tiup dengan segala debu dan dan pasir-pasirnya. Tapi unta dia tahan lasak mengharungi keadaan-keadaan uh, itu uh, semua. Walaupun dalam keadaan, kita boleh, Untuk ini makhluk, dia haiwan yang tinggi bukan? Ya? Yeah? Dengan dengan kakinya yang yang panjang. Bersesuaian, sangat sesuai untuk, Kalau nak berjalan di atas uh, padang pasir. Sekalipun untuk itu, haiwan yang yang kuat, Tahan lasak, Tetapi dalam masa yang sama, Mudah digerakkan. Mudah ditunggangi, dan dikawal. Ini satu benda yang barangkali macam macam bertentangan. Haiwan yang keras, tahan lasak tapi dia dijinak pula. Dijinak dan mudah diurus. Sehingga kan kalau budak kecil yang nak nak naik nak naik unta pun tak ada masalah, tak ada problem. Ya ni unta tu bukan hanya untuk orang yang kuat yang yang ber berotot dan sebagainya tak. Kalau budak kecil nak nak mengemudi unta tu unta tu akan turut dan ikut dia. Unta tu dia tak ada masalah, dia bukan jenis keras kepala, degil dan sebagainya. Dan dalam keadaan kering kontang padang pasir tu, unta ini dia dia dia, dia ada tem, dia ada bekalan tempat simpan air dalam dalam badan dia. Jadi dia boleh bertahan tanpa minum air untuk jangka masa yang panjang, mengalahkan manusia. Dan kelopak mata dia ada ada apa selaput yang boleh menahan uh, mata daripada masuk habuk-habuk dan pasir-pasir. Uh, manakala mulutnya sangat uh, kental, dia boleh makan daun-daun yang berduri. Dan dalam masa yang sama, dia boleh di samping menjadi haiwan tunggangan, dia boleh uh, menjadi tempat untuk mendapatkan minuman iaitu leperah susunya susu susu unta boleh di boleh di, dimanfaatkan oleh penunggangnya jadi ini unta kemudian Allah mengatakan walil samai kaif rufiat dan langit bagaimana ia ditinggikan mari kita lihat langit uh, langit yang tinggi luas terbentang mana tiang-tiang yang yang yang apa? Yang menegakkannya tidak ada. Jadi macam mana dia boleh macam mana alam itu terus uh, terus tahan dan tidak runtuh? Berbanding kalau kita lihat bangunan yang di, nak dibuat bertingkat-tingkat dengan atap perlu ada, ting, perlu ada tiang. Kalau tanpa tiang atau tiang tu lemah dia akan runtuh. Tapi kenapa langit uh, tidak pernah runtuh-runtuh? Terus tersergam indah Demikian dengan uh, gunung ganang Bagaimana ia ditegakkan Gunung ganang besar Kuat Yang menjadi paksi kepada bumi Agar bumi itu stabil dan tidak Tidak bergoncang yeah? uh, Jadi ini semua untuk kita Bertafakur melihat Dan uh, mengambil Iktibar pengajaran uh, Daripada news Kemudian di akhirnya Allah kata afalam yasiru fil ardi fayanduru maka apakah mereka tidak mengada tidak ber, berkelana di atas muka bumi untuk mereka melihat dan bertafakur kita disuruh supaya berkelana lihat di sekeliling dan yani jangan duduk di rumah saja keluar rumah pergi berkelana pergi merantau ya tapi bukan dengan sia-sialah Tanpa, tanpa tujuan dan tanpa sebab. Tak pergi dan ambil manfaat daripada apa yang kita perhatikan uh, di sekeliling. Yeah? Perhatikan sahaja bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul uh, mereka. Bagaimana peninggalan-peninggalan mereka. Bagaimana? Dia kesan-kesan sejarah dahulu. Kaum yang jena, kaum yang barangkali satu ketika dahulu hebat, digeruni dan ditakuti. Tetapi mereka mendustakan Rasul yang diutus, dan akhirnya mereka dibinasakan dan tiada apa-apa yang tinggal daripada mereka. Orang-orang yang kufur dibinasakan oleh Allah, manakala mereka yang beriman diselamatkan. Ini ini sunnatullah dalam setiap generasi yang datang silih berganti. Jadi kita memerhatikan semua kesan-kesan ya, peninggalan-peninggalan ini dan kita ambil pengajaran. Kerana kesudahannya kita pun akan me me mengalami perkara yang sama. Kita hidup di atas muka bumi muka bumi ini untuk tempoh waktu yang sementara kita lakukan apa yang kita lakukan lalu apabila tiba masanya kita akan meninggalkan dunia ini jadi apa apa, apa bagaimana sikap kita apa pembawaan kita di atas muka bumi ini adakah kita orang seperti kebanyakan lalai leka bermain-main tidak ada hala tujuan tidak ada tujuan dan sebab yang mulia Tetapi hanyalah uh, Bangkit pagi kita hanya untuk mengisi perut dan Kesana kesini untuk urusan-urusan dunia kita semata-mata Atau kita hidup Kehidupan seharian kita Untuk terus Menjana pahala dan beramal Sebagai bekalan untuk kita bawa ke negeri akhirat nanti Bagaimana? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana hari, uh, Kedudukan kita Dalam kehidupan seharian Adakah kita ini jenis orang yang Membuat kebaikan Atau kita jenis orang yang Lebih mementingkan diri sendiri Untuk tujuan-tujuan dunia Untuk uh, Merealisasikan uh, Keinginan nafsu syahwat Dan melakukan kerosakan melakukan kerosakan yang menimbulkan pergeseran pergaduhan uh, mengumpat, mencaci, mencela memutuskan tali silatul rahim bergaduh bergaduh uh, memburuk-burukkan orang adakah itu kita adakah itu pembawaan kita, adakah itu sikap kita uh, seharian atau sebaliknya kita orang yang baik sentiasa melakukan kebaikan kerana kita sedar bahawa kita sed, kita adalah orang yang yang yang sedar tentang segala apa hakikat di sekeliling kita tujuan langit dunia dan tujuan dunia ini semua diciptakan bahawa ia adalah tempat ujian untuk Allah menilai dan membezakan antara mana hambaNya yang beriman dan mana daripada kalangan yang hambaNya yang yang derhakir. Kemudian ada tuan-tuan, kemudian ada sebuah hadis yang dibawa oleh penulis. Dikatakan dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak, yakni ayat-ayat yang menganjurkan supaya kita bertafakur cukup banyak. Di antara hadisnya adalah hadis terdahulu orang berakal ada orang yang menundukkan dirinya. Ini sebuah hadis yang telah dibawakan sebelum ni, iaitu hadis uh, nombor 67. Semuanya telah kita jelaskan dalam uh, dalam kuliah yang Sebelum ini, apabila kita membaca hadis hadis 67 tersebut, bahawa riwayatnya do'if. Ya? Al-kayisu mandana nafsah. Orang yang berakal adalah orang yang... Buka, barangkali boleh tukar terjemahan tu sedikit. ya Orang yang berakal ialah orang yang uh, bermuhasabah. Itu itu terjemahan yang barangkali lebih tepat. Orang yang berakal ialah orang yang sentiasa bermuhasabah. Itu maksudnya. Bermuhasabah di sini, ani bukanlah orang yang sentiasa merasa diri dia betul. Orang yang sentiasa uh, anggap dia tak buat salah. Orang yang sentiasa, orang yang merasa diri dia sudah serba serbi bagus dan sempurna. Itu itu itu bukan orang yang berakal. Orang yang yang orang yang berakal. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah. Yang sedar bahawa realiti hakikat, dia banyak melakukan salah silap. Jadi, hadis ini walaupun riwayatnya dari sudut riwayatnya waif, tetapi maksud dia betul, insyaAllah. Ya. Yeah? Yang ini tuntutan supaya kita sentiasa bertafakur dan bermuhasabah. Ya, yeah, itu maksud uh, hadis... Uh, satu-satunya hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawai dalam bab yang ke-9 ni Kemudian tuan-tuan boleh kita lihat Bab yang ke-10 ya? Bab yang ke-10 uh, Al-Mubadaratu ilal khairat Segera melakukan kebaikan Saya, saya ubah sikitlah kecemasan tu ya Segera melakukan Kebaikan Dan Mengajak orang lain Ya yeah? Ya uh, mengajak orang lain supaya tidak teragak-agak dalam meniti jalan kebaikan. Segera melakukan kebaikan dan mengajak orang lain pun untuk turut sama dan tidak teragak-agak ya uh, untuk melakukan perkara yang yang sama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman fastabiqul khairat, ya. Hasta bila khairat. Sehingga ayat ini memang uh, banyak disebut-sebut. Alhamdulillah dalam dalam masyarakat kita, ya, bahkan uh, sering saja dijadikan sebagai tema ya, dalam program-program uh, kebajikan. Hasta khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Jadi dalam ayat ini mengandungi kata suruh. Maka berlumba-lumba lah. Ini kata suruh yang membawa erti wajib. Ini kita diwajibkan supaya segera atau berlumba-lumba melakukan kebaikan. Disuruh supaya apa bersaing uh, me kejar, mengejar kebaikan. Dan boleh kadang-kadang uh, saya saya bawa contoh di sini ini sikap sebahagian dalam masyarakat yang barangkali perlu diperbetulkan agar menepati ayat yang ayat fathah bekulhairat ini kadang-kadang bila jemaah masuk masjid ini jemaah laki lah saya tak tahu uh, kalau jemaah perempuan macam mana ya uh, jemaah lelaki di, diperintahkan supaya ya memenuhan saf yang di depan. Keutamaan diberi kepada saf yang di Tapi mungkin uh, tapi bagi wanita itu adalah sebaliknya. Ya, jadi saya ingat uh, pemerhatian ini lebih uh, lebih tepat bagi kaum lelaki lah, ya. Kerana saf lelaki yang utama ialah di depan. Berbanding wanita, saf mereka yang utama dalam masjid dalam solat berjemaah ialah yang di belakang. Jadi jadi terbalik. Tapi bagi lelaki sering sahaja kita lihat jemaah-jemaah lebih suka untuk berdiri di saf belakang. Dan kalau ada kekosongan di depan dia dia membiarkan orang lain mengisinya. Boleh saya katakan di sini bahawa sikap sebegini menyalahi Firman Allah, maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Kerana orang yang berdiri dalam sahf yang pertama, pahala dia lebih berbanding dengan orang yang berdiri di yang kedua. Begitu dengan yang seterusnya. Jadi gerangan apa? Seorang itu melihat kekosongan di depan dia, tetapi dia tidak mahu mengisinya, sebaliknya membiarkan orang lain, atau mengajak orang lain supaya maju ke hadapan mengisinya. Sedangkan sepatutnya dia lah yang uh, mengisi tempat kosong di hadapannya itu dalam konteks berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Ini ini satu contoh lah yang dapat saya fikirkan uh, dalam hal ini. Yeah? Jadi secara secara amnya ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Kerana apa? Kerana masa masa kita terbatas kita kesuntukan masa. Setiap seorang daripada kita, kesuntukan masa. Kerana kita tak tahu di mana, bila mana uh, kesudahan kita. Bila mana ajal akan datang, menjemput. Ya, lebih-lebih lagi, kita lihat, ya, sejak kebelakangan ini, ada sahaja uh, kematian-kematian mengejut yang mendadak. Uh, banyak berlaku. Ya. Jadi, ini satu perkara untuk kita uh, fikirkan. Ya mengambil pengajaran. Kemudian adalah ayat yang berikutnya ayat yang kedua wasarilu ila maqfiratil mirlabikum wa jannah dan segeralah kamu menuju ke ampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang yang bertakwa. Anjuran daripada Allah subhanahu wa taala saranan dan Galakan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Buat para hambanya. Agar mereka bergegas. Melakukan. Kebaikan-kebaikan. Dan kebajikan. Kebajikan. Untuk mereka mendapatkan. Ganjaran pahalanya. Yang mana. Ya. Yeah, uh, kemuncaknya. Diberi balasan syurga. Syurga yang. Luasnya ialah seluas-luas langit-langit dan bumi Surga yang Allah sediakan buat para hamba yang beriman Luasnya ialah seluas-luas langit-langit dan bumi itu Surga Allah subhanahu taala dia di negeri kekal akhirat nanti Seluas-luas langit dan bumi Ya? Yeah? Kemudian boleh kita perhatikan hadis yang pertama dalam bab yang ke-10 ini. Anjuran atau perintah supaya bergegas melakukan kebaikan. Hadis 188 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali as-salihah fa satakuna fitanun ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajul Mu'minan, wajmsi kafiran, wajmsi mu'minan, wajubah kafiran, yabiudinahu bgaraz min al-dunya. Hadis yang pertama dalam bab ini daripada Rabi'ah Abu Hurairah radhiyallahu anh. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: segeralah beramal sebelum tiba fitnah, sebelum tiba fitnah. Seperti Potongan-potongan malam yang gelap gelita di mana seseorang itu di waktu pagi menjadi mukmin tetapi di waktu petang berubah menjadi kafir dan di waktu petang dia mukmin sedangkan pada waktu pagi hari berikutnya dia menjadi kafir dia menjual agamanya dengan dia menjual agamanya Demi untuk mendapatkan balasan Perhiasan dunia yang sedikit Jadi, poin dalam hadis ini Ialah bahagian pertamanya ya, Segeralah beramal Ini bahagian awal hadisnya amali. Segeralah beramal Perintah supaya kita segera beramal tetapi di, kemudian diberikan sebab. Antara sebab kenapa kita disuruh supaya bersegera. Kerana akan adanya masa, akan tibanya zaman, fitnah datang, silih berganti. Fitnah datang, silih berganti. Di mana ia menguji seorang manusia itu. Sehingga akhirnya keadaan dia berubah-rubah. pada hari-hari yang datang sileh berganti bahkan dalam satu hari itu dia boleh berubah di waktu pagi dia dia muslim tetapi tidaklah datang waktu petang melainkan dia berubah dia sudah berubah menjadi kafir menjadi kufur terkeluar daripada Islam atau barangkali di waktu di waktu petang dia muslim tetapi tiadalah pad, tiba apabila tiba waktu pagi di hari berikutnya dia melainkan dia sudah berubah menjadi kafe. Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada hadis 88 dalam bab 10 perintah agar segera melakukan kebaikan. Yang pertama wajibnya kita berpegang teguh dengan agama. Di samping segera mengerjakan amalan saleh. Sebelum tibanya halangan-halangan serta rintangan-rintangan yang menghalang seseorang itu daripada melakukannya ini jangan bertangguh-tangguh kalau ada ruang dan kesempatan untuk membuat kebaikan maka kena dilakukan kebaikan uh, tersebut kerana ruang dan kesempatan itu tidak akan sentiasa uh, terbuka Bahkan barangkali Betapa cepatnya Ia pergi dan berlalu Juga daripada hadis 88 ini Peringatan Buat kita bahawa Fitnah Fitnah yang dimaksudkan di sini ialah Fitnah dalam erti bahasa Arab, Bukan fitnah dalam bahasa Melayu Membuat tohmahan buruk Ke atas orang lain Itu dalam bahasa Melayu Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab ini Cobaan, ujian dugaan ya yeah? terutamanya ujian atas agama seseorang ujian yang yang yang menggugat yang boleh menggugat agama seseorang jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang akan tibanya zaman di mana fitnah datang silih berganti datang secara berterusan di akhir zaman nanti ya yeah? dan saya saya perhatikan benda ini memang Berlaku pada zaman kita Ketika mana ada sahaja uh, Cobaan Cobaan Yang baru ya, yeah, Datang silih berganti Selesai satu Fitnah Satu cobaan datang pula cobaan yang lain Ada sahaja subhat-subhat Jadi yani fitnah di sini antaranya ialah dalam bentuk subhat Yang boleh Mengelirukan seseorang yang boleh me, me, membuatkan seorang itu jadi keliru tentang uh, mana yang benar dengan mana yang salah. Bukan? Saya ingat banyak saja situasi di mana kita jadi keliru. Kita tak tahu siapa yang betul. Kita tak tahu mana pendapat yang yang benar. Mana kenyataan yang yang yang hak dan mana yang yang batil. Sering sahaja seorang itu boleh uh, keliru sehingga kesan daripada kekeliruan itu dia terjebak dalam pelbagai kancah dan pelbagai uh, situasi dengan apatah lagi dengan ada media-media sosial pada hari ini di mana seseorang itu terdedah kepada pelbagai uh, sumber uh, kenyataan dan sebagainya yang mana semua sumber, sumber ini uh, rasa-rasanya tidak tidak bertapis bahkan Barangkali semuanya tidak bertapis. Ini boleh saja boleh saja jadi betul, boleh saja bahkan banyak saja yang yang yang salah. Ya. Yeah? Uh, jadi hadis ini me memerintahkan supaya seorang itu, itu kalau dia ada peluang hmm. untuk buat kebaikan, maka hendaklah dia perteguhkan diri, cekal dan tabah. Segera melaksanakan kebaikan itu Ini kerana Antara ujian Dalam ketabahan Ialah sikap bertangguh-tangguh Ujian dalam kecekalan Ialah Sikap bertangguh-tangguh Cekal untuk beramal Apa dia punya Apa dia punya Musuh dia Apakah musuh Kecekalan, iaitu sikap bertanggunggung. Jadi yani, dia tak boleh buat satu benda tu. Tinggal nak tanda saja. Tetapi datang pula bisikan dalam diri dia supaya menangguhkan benda baik yang dia nak buat tu. Ah ha, buat nantilah, buat nantilah, buat nanti. Ya. Yeah? Ini bahaya. Hadis ini mengingatkan Ingatkan kita bahawa perkara tersebut bahaya. Jangan bertangguh tanggu Kalau datang waktu salat, contoh, segera buat salat. Ya, yeah? kalau ada benda kewajipan yang yang belum dilaksanakan, segera segera laksanakan. Kalau uh, ada apa puasa yang uh, yang apa yang perlu diganti, contoh, segera ganti puasa uh, tersebut. Kalau ada harta zakat yang perlu dikeluarkan, segera keluarkan. Kalau ada ibadah haji yang belum ditunaikan, tunaikan. Kalau dah ada, kalau dah ada ada kemampuan, dia ya, ada persiapan, lakukan. Kenapa? Kerana peluang itu tidak akan terus terbuka dan kekal. Ya. Kalau terlintas dalam fikiran kita untuk kita nak buat solat sunat, contoh. Dan kita kita ada kelapangan untuk solat, maka segera laksanakan. Kerana, kerana betapa cepatnya ya, kita akan jadi sibuk. Ya, lalu akhirnya kita lupa untuk uh, menggerjakan solat sunat itu. Kalau kita terdetik dalam diri kita untuk nak untuk nak uh, berzikir dan berdoa, segeralah hendak hendaklah kita berzikir dan berdoa. Bacalah doa-doa pagi dan petang itu Ya yeah. uh, Sebab kadang-kadang memang kita kita Manusia kita ya, yeah, Mudah terlalai dan leka Ya yeah. Kalau kita Nampak ada orang yang kita boleh sedekah Kita pergi jalan dan sebagainya Ada peminta sedekah Itu peluang Jangan disiasiakan Ya yeah. Sedekah Segera sedekah Orang tu elok dah datang Ya yeah, Dah datang depan kita dia minta sedekah contoh maka kalau kita mampu sedekah sedekah ketika itu jangan kata jangan jangan jangan, jangan kemukakan alasan-alasan ini dan itu ya, ya berdasarkan, berdasarkan kepada andaian dan, dan sumpamonya jangan kalau mampu sedekah sedekah ketika itu Kalau ada benar-benar kebaikan yang kita nak, nak buat apa-apalah ya kalau kita ada ke, kalau kita ada dah pasang niat untuk nak belajar contoh kita ada benda yang kita yang kita tak tahu, yang kita kena belajar. Maka segera belajar. Jangan tangguh-tangguh, ya. Yeah? Karena untuk nak beramal kena ada ilmu. Tapi untuk nak ada ilmu kena belajar. Jadi jangan bertangguh-tangguh. Kalau ada benda yang yang, yang perlu kita buat, kita kena segera uh, buat, ya. Yeah? Sebelum uh, apa? sebelum masuk, uh, masuk pergi. Sebelum peluang yang ada itu pergi uh, uh, dan berlalu. Yeah. Harapan kita ialah supaya tiadalah datang ajal melainkan dalam keadaan kita bersedia. Tiada dah datang kematian kita kecuali ketika mana segala apa yang kita nak buat, kita dah buat. Apatah lagi bila bila kita ada, kita ada kelapangan. Bila kita, ada kesahat, bila kita ada kesihatan bila kita ada kesihatan kerana kita tak tahu bila kita akan jadi sibuk kita tak tahu bila kita boleh jadi boleh kita jatuh uh, sakit ya barangkali ya hari ini kita bertenaga esok hari kita sudah uh, sudah uzur dan sebagainya ya jadi ini semua Ya, tuntutan anjuran dan perintah supaya kita segera melakukan uh, kebaikan okey ya? Akhua, tontonan pembacaan kita berhenti di situ, ya. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam uh, kuliah yang akan datang, mudah-mudahan uh, jika dipanjangkan uh, umur kita. Uh, saya akhiri dengan uh, tasrih kepada subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu 'ala